Як спочатку повідомив Градов, ініціатором розбійного нападу на Ковальчука був він. Хоч з перших слів своїх щиросердних, як він висловився, показань, почав натхненно брехати. У мене розвинулась така манія. Варто мені відвідати кого-небудь із знайомих, як я обов'язково щось поцуплю, щоб потім продати. Тобто явно спроба послатись на свій ніби хворобливий стан. Мовляв, що з хворого спитаєш? А втім, він одразу ж забув про те, що сказав хвилину тому, і з протоколу допиту постає хладнокровно розроблений план злочину. Напередодні того трагічного дня, тобто 18 червня, Градов з'явився вдома у Фоменка і запропонував пограбувати кого-небудь із своїх однокласників. Найкраще Савдикіна або Ковальчука, бо вважалося, що в них більш-менш заможні батьки. Той погодився відразу. Я слухав показання підсудних і не вловив, бодай, найменшого натяку на те, що, одержавши цю жахливу пропозицію, він завагався. Ще за мить до того, як у нього вдома з'явився Градов, напрямок думок Фоменка не сягав далі завтрашнього іспиту з хімії. Та ось його поманили пальцем, і він уже готовий на вбивство. Даремно шукати пояснення цього в його минулому досвіді походив з інтелігентної сім'ї, ніколи не мав ніяких непорозумінь із законом і взагалі більше хворів, ніж навчався. За свідченням вчителів, відрізнявся тихою вдачею, був вічливий, може, навіть надмірно, бо за одне запізнення на урок вибачався тричі. Ніколи ні з ким не конфліктував. І, якби не байдуже ставлення до шкільної науки. Його можна було б вважати зірцем для наслідування. Будемо відверті, вчителі таких люблять. Хоч переконані, що пороху вони не винайдуть. Люблять тому, що не дають додаткового навантаження на багатостраждальні вчительські нерви. Але, мабуть, найбільше здивувало всіх, хто був у залі судового засідання, те, що Фоменко був натурою поетичною, що він писав вірші, у яких намагався висловити ставлення до новколишнего світу. Скажімо так, как можно все же обидеть одного, коли все напрыгнем на него и будем все клевать его, а мы, добив его, пойдем, ну скажем, хоть в кино и все забудем про него? Хтось на процессе вытлумочив те рядки, як житєву позицию автора, як проповідь культу сили и заклик до розправи? але я не поспішав би з висновками. Поет-грабіжник? А втім, згадаємо Франсуа Війона і переконаємось, що муза сама по собі ще не робить громадянина законослухняним Як відомо, незрівняний Війон не гребував чужими гаманцями. І хай там що, але в душі Фоменка жевряв все ж таки якийсь вогник. Трагедія його у відсутності твердих переконань. У Фоменка, як в комп'ютер, можна було закласти будь-яку програму, і він безвідмовно б її виконав. Запросили б його на вечір поезії із свічками пішов би, запросили на діло. Теж не вагався. Пояснити це важко. Вони не тільки сиділи за однією партою, вони товаришували. З плином часу ці зв'язки здебільшого слабшують. Але в роки, що їх великий педагог назвав вирішальним періодом життя, не існує нічого святішого, ніж дружба. Чому ж Фоменко підняв руку на Ігоря? Кончу потрібні були гроші. Гроші – то така субстанція, що потрібна завжди. Але слідство встановило, що Фоменко мав на своєму рахунку в ощадкасі грошенята, які поклали на його ім'я Дбайлива бабуся. Для неповнолітнього котрий був на повному утриманні батьків, суму можна вважати казковою. Ні, я все ж таки був переконаний, що двоє вбили третього значною мірою нудьги. До того ж Фоменкові у цій жахливій історії було відведено роль бездумного виконавця, тупого знаряддя злочину. Інша справа Градов За характером повна протилежність Фоменкові. Нічого від зовнішньої слухняності. І якщо запізниться на урок, не тільки не вибачиться, а ще й наговорить грубощів учителю. В його послужному списку ще раніше було зафіксоване порушення громадського порядку. Затриманий на вулиці у нетверезому стані і під час обговорення його вчинку демонстративно залишив клас. Я б сказав, що визначальною рисою Градова був холодний цинізм, дивний для його віку. Під час одного з допитів у нього прохопилось, що давно вже набридло чути про перемогу добра над злом. Серед цих двох він був безумовно лідером. Поруч з меланхолійним, вайлуватим Фоменком здавався людиною дії. Але в сімнадцять років вже абсолютно порожні очі і такий вираз обличчя, ніби все довкола не варте найменшої уваги. Їм було байдуже, кого грабувати ніби цим самим здійснювали акт соціальної справедливості. Адже батько Савдинкина